Ще патетичніше А вологий м'який бас Переходить на сухі металеві нотки Приношена форменка Проштовхується з корзиною далі Такі змагання нікого не цікавлять Солодкі очі прилипають До кожного, хто пропонує на продаж Багато голубів А вуха підформованим картузом Накозирено прислухаються до цін йому ж кругла ціна карбованець. А я більше й не прошу. То чого комизися, я ж даю тобі п'ятірку, на весь базар нема сьогодні такої ціни. А я тобі за десять карбованців не віддам його, щоб за картопляним лушпиням здох у тебе. Та й голубка твоя не пара йому. Я хочу, щоб він мені потрапив у добрі руки. І відчепися ти. Не вируш мені голову, бо так пошлю, що й дороги не налапаєш. — Ну, то в тебе голуби краще, ніж у мене? Не відчіплюється причепа. — Це новина. Держіть мене, бо сконаю з сміху. Корзина і тут не затримується надовго. — Ну, друже, вік не забуду такої ласки. Щоб жінка пропала, я так не тужив би, як побивався за цією голубкою. «Та за таку голубку!» «Ну, з мене, мого річ!» «Який хочеш, мого річ, по саму зав'язку?» «З мене, мого річ!» Хтось ущасливлений сповіщав на весь базар. І раптом закличний бадьорий голос. «Налітайте, налітайте! Порубчику, порубчику! Порубчику за штуку віддаю! Березневий молодняк! Налітайте!» «Налітайте, майже дарма віддаю, очатівський порубчику!» На хазяйновито загратованій клітці сидить веселенький дядечко. Він устиг, певне, ще дома розмочити своє базарювання і з доброю душею згукує тепер собі покупців. З його клітки полохливо визирають гордогруді птахи. Видивляючись у перехожих, на свою майбутню долю. І до цього згукала, проштовхалася кілька підлітків. Не торгуючись, вибрали пару птахів, але від клітки не відходили. Ще щось прикидали собі, придивляючись до голубів. «Беріть, хлоп'ята, беріть, не пошкодуєте», – припрошував дядечко. «Це ж серпасті святкові». Справжні очаківські. Батьків їхніх я з самого очакова привіз. Навмисне їздив. По сто рублів за пару платив. Жінка, щоб знала, роздерла б мене. А це ж ну, даремно віддаю. Порублю за штуку, ну хіба це гроші? А ось перелиняють, об сонце крилами дзвонитимуть. Беручки ж до того лету, як чорти. А вже літають... Мереживо соняшного проміння плетуть крилами. Душа розстає дивитися на їхній лед. Недарма ж святковими їх зовуть. Рекламуй, рекламуй, дядьку. Славно виходить. Святкові вони справді бо раз у рік на велике свято літають, втручається з боку якийсь знавець серпастих святкових. А дядечко й до кишені не поліз. Відразу йому. Еге ж, видно, хазяїна по халявах. Ха, раз у рік погодуєш, раз у рік і політають, якщо не виздихають. А з Очаківськими серпастими святковими, як з діточками панькатися треба. Це правда. Але тоді від них щодня матимеш свято, а не раз на рік, на Великдень. Солодкоуки з фруктового ряду. Наблизився до клітки. Спер на неї свою корзину і сказав господаревий серпастих святкових. «З половини слатами будемо. По п'ятдесят копійок усіх заберу». «З половини, – кажете? По п'ятдесят копійок за серпастих святкових? З половини пальця чоловіче добрий, тільки дуля гарно виходить. І то – коли я на додачу ще два пальці. Я ж і так майже даремно віддаю. А він, бач, по п'ятдесят копійок захотів. А? Таку пташку. Та вони ж у мене до лету аж трусяться. Ні. Іди десь інде, дурня пошукай. Не до того нарвався. Солодкі очі трохи згіркли. Корзина знехотя почепилася на лікоть і посунулась повз клітку з очаківськими голубами. Через кілька кроків примирливий голос навздогін запитав. — А чи йому годуватимеш їх? — Ну, ясна річ, пшеницею, — посміхнувся власник корзини, повертаючи до продавця голову. — Ну, тоді бери по п'ятдесят. Ну, що маю тут з ними стояти? — Забирай, хай буде по-твоєму. — Де моя не пропадала? Корзина повернулася назад і стала поруч клітки. Раз, два, три, п'ять, десять. Солодко, окей.